Розділ двадцятий Дюрет ледь не знепритомнів, коли вони обідали останніми двома сухпайками. Сол із консулом віднесли його у тінь на широкі сходи під сфінксом. Священник зблід, як полотно. Він спробував усміхнутися, коли Сол підніс до його губ пляшку з водою. «Ви всі досить спокійно прийняли факт мого воскресіння», – сказав він, витираючи пальцем кутики губ. Консул обіперся спиною на кам'яну стіну сфінкса. Я бачив Христофор Менагойтові, ті самі, що зараз на вас. Ну, а я повірив його історії, ваші історії, – продовжив Сол. Він передав воду консулу, дюре торкнувся лоба. Я прослухав диски Комлого. Всі історії, включно з моєю, неймовірні. У вас які сумніви щодо котроїсь із них? – поцікавився консул. Ні, але я зрозумів, яке це важке завдання – знайти спільний елемент, сполучну ланку. Сол притулив рахіль до груди, Злегка погойдуючи і притримуючи її потилицю рукою. А хіба має бути ще яка сланка, крім ктиря? Отак, От відповів дюре. Його щоки вже трохи почали рожевіти. Паломництво не було випадковим, як і переляк його учасників. Проте, хто саме мав відправитися на прощу, вирішували різні групи, сказав консул. Консультаційна рада штучних інтелектів, сенат гегемонії, навіть церква ктеря". Дюре похитав головою. Так, мої друзі. Але тільки один інтелект скеровував їхній вибір. Сол скелився ближче до банаця. «Бог?» «Можливо», – відповів з усмішкою дюре. «Проте я думав про корд, штучні інтелекти, які так загадково поводилися протягом усього розвитку подій». Маля тихенько захникало. Сол знайшов смачок і перемкнув комлог на зап'ястку на відтворення стуку до серця. Дитина знову стисла кулачки, а потім затихла на плечі увченого. Брон у своїй розповіді припускає, що окремі елементи в Корді намагаються дестабілізувати статус-кво, надати людству шанс вижити, при цьому продовжуючи свій проєкт абсолютного інтелекту. Консул показав на безхмарне небо. Усе, що відбулося, наша проща навіть ця війна, усе підлаштували навмисно у цілях внутрішньої політики Корду. «А що нам відомо про Корд?» – тихо запитав дюре. «Нічого», – сказав консул і жбурнув камінчик у різблену стіну зліва від сходів до сфінкса. Коли все вже сказано і зроблено, ми не знаємо нічого. Дюре вже сидів, тручі обличчя вогкуватою хусткою. Хоча їхня мета на диво схожа на нашу. Яка саме? – запитав сол, усе ще погодуючи доньку. Пізнати Бога, – відповів священник. А якщо не вдасться пізнати, то створити його. Примружившись, він окинув поглядом довгу долину. Тепер тіні із південно-західної стіни рухалися далі і вже починали торкатися і огортати гробниці. Я допомагав просувати таку думку в церкві. Я читав ваші трактати про святого Теяра, сказав сол. Ви провели чудову роботу, визначивши необхідність еволюціонувати до точки Омега Божественного, не впадаючи при цьому у Соцініанську єресь. Куди не впадаючи? перепитав консул. Отець Дюре ледь усміхнувся. Социн був італійським єретиком 16 століття нашої ери, згідно з його переконаннями за які він був відлучений від церкви. Бог – це істота, обмежена у своїх можливостях, але здатна до розвитку і навчання разом із тим, як світ, всесвіт, ускладнюється. І я впав у сецініанську єресь, Соле. Це був один із моїх найперших гріхів. Сол не відвів погляду. А які ваші останні гріхи? Окрім гордині, відповів священник, найбільшим із моїх гріхів була підробка даних із семирічних розкопок на Армагасті. Я намагався провести паралель між зниклими архібудівничими та формою протохристиянства. Її не було. Я сфальшував інформацію. Іронія в тому, що моїм найстрашнішим гріхом, принаймні в очах церкви, стало порушення наукової методології. В останні свої дні церква може прийняти теологічну єресь, проте не терпить стороннього втручання у наукові протоколи. Нормагасті було так само. Поцікавився Вайнтраум, вказуючи рукою на долину, гробниці і прилеглу пустелю. Дюре роззернувся. На мить його очі зблиснули. Пил та каміння і присутність смерті – так. Але це місце до безкінечності жахливе. Щось, що мало би тут сконати, досі живе. Консул розсміявся. Будемо сподіватися, що і ми належимо до цієї категорії. Я збираюся піднятися з комлогом до сідловини і спробувати знову налагодити вихідний зв'язок із кораблем. І я піду, підтримав Сол. І я. Зголосився отець Дюре, підводячись на ноги. Він лише на мить втратив рівновагу, але не зіперся на пропоновану Вайнтраубом руку. Корабель не відповідав на запити. Без корабля неможливий вихідний сигнал світлом плюс до вигнанців в мережі чи будь-якого іншого місця за межами Гіперіона. На звичних частотах зв'язку було глухо. «Вони могли снищити корабель?» – запитав Сол у консула. «Ні, повідомлення надходить, але відповіді немає». Глестон усе ще тримає його в карантині. Сол примружився, дивлячись на гори, що мерехтіли над голою розпеченою землею, а на кілька кілометрів ближче, ніби гострі зуби, шкірились на фоні неба руїни міста поетів. Усе як і раніше, сказав він, у нас і так забагато бога із машини. Польдюре розреготався глибоким щирим сміхом і перестав лише коли закашлявся і мав ковтнути води. Що вас насмішило? запитав консул. Бог із машини. Це те, про що ми раніше говорили. Підозрюю, це саме та причина, що нас усіх тут звела. Бідний Лінар зі своїм богом із машини Христоформа. Брон – її воскрешений поет, котрий застряг у петлі Шрена. Вона теж шукає машину, яка випустила її персонального бога. Ви, соли, чекаєте на похмурого бога, аби розв'язати страшну проблему вашої доньки. Свого бога намагається збудувати і корд, породжений тією самою машиною. Консул поправив окуляри. А ви, очі. Дюретруснув головою. Я чекаю, коли найбільша з усіх можливих машин – Всесвіт – створить свого Бога. Наскільки сильно мої роздуми на тему вчення святого Тияра спираються на простий факт, що я не знайшов жодного доказу існування творця у сучасному світі. Так само, як інтелекти і технокорду, я прагну збудувати те, чого більше ніде не зможу знайти. Сол поглянув у небо. А якого Бога шукають вигнанці? Вони справді одержимі гіперіоном, відповів консул. гадаючи, що він народить нову надію для людства. Треба вже вертатися назад, запропонував Сол, прикриваючи Рахіль від сонця. Бронемартін мають повернутися до вечері. Та до вечері вони не повернулись. Так само не було їх і до заходу сонця. Що години консул ходив на край долини, вилазив на брилу і намагався вловити хоч якийсь рух між дюнами та кам'яним полем. Нічого і нікого. Консул шкодував, що касат не лишив свого потужного бінокля. І ще до того, як небо огорнули сутінки, спалахи світла в зеніті звістили про те, що битва в космосі не закінчилася. Троє чоловіків сиділи на найвищій сходинці сфінкса і спостерігали за світловим шоу, повільними вибухами білосніжного кольору, тьм'яними червоними квітами і раптовими зеленими і помаранчевими спалахами, від яких в очах пливли плями. як гадаєте, хто перемагає?» – запитав сол. Консул навіть не подивився угору. Не має значення чи варто нам замість Сфінкса пошукати в якійсь іншій гробниці місця для сьогоднішньої ночівлі. Я не можу залишити Сфінкса, відповів Аньтрауп, але ви можете йти. Дюре торкнувся щічки немовляти. Воно завзято справлялося зі смочком, і він пальцем відчув цей рух. Скільки зараз дитині Соле?» Два дні, майже рівно. Час народження припадає десь на 15 хвилин після заходу сонця в цих широтах за гіперіонівським часом. «Піду ще я в останнє гляну», – сказав консул. «А тоді треба розпалити вогнище чи зробити інший орієнтир, аби вони змогли відшукати дорогу». Консул уже пройшов половину сходів униз, коли Вайнтрау підвівся і кудись показав. Не туди, де вхід у долину був підсвічений зайшлим сонцем, а в інший бік, де тіні вкривали саму долину. Дипломат зупинився, і до нього приєдналися двоє інших чоловіків. Консул поліз у кишеню, дістав маленький нейронний аудіотравмат, який дав йому касад кілька днів тому. Без касада і ламії він залишився єдиною їхньою зброєю. «Бачите?» – прошептав Сол. У темряві під п'яним світінням нефритової гробниці рухався якийсь силует. Він не виглядав надто великим і не рухався прискорено, аби бути ктерем. Хода фігури була дивною. Постать просувалася повільно періодично завмираючи й погойдуючись. Отець Дюре поглянув через плече у сторону входу в долину, а тоді назад на подорожнього. Чи могло так статися, що Мартін Селен увійшов у долину з протилежного боку? Ні, якщо він тільки не зістрибнув зі скель, зашепотів консул, або пішов в обхід 8 км на північний схід. Крім того, це і хтось занадто куце як на селена. Людина знову зупинилася, захиталася і впала. Зістані понад сотню метрів її тепер не можна було відрізнити від невисокої бриви. «Пішли», – промовив консул. Вони не бігли. Консул спускався сходами попереду, тримаючи аудіотравмат у витягнутій руці. Він налаштував його десь так метрів на двадцять, хоча й розумів, що на такій відстані нейронний ефект буде мінімальним. Священник йшов за ним позаду, тримаючи солову дитину, поки той шукав невеликий камінь, аби прихопити його з собою. «Давид і Голіят?» – запитав дюре, коли побачив, як Вайнтрау приніс каменюку за вбічки з кулак і прилаштував її у саморобну пращу, яку в обід вирізав з упаковки. Обпечене на сонці лице сола, там, де шкіра не була вкрита бородою, потемнішало. «Щось таке. Давайте заберу рахіль». «Ні, мені подобається її нести. Та й коли доведеться боротися, то хай краще у вас двох будуть вільні руки». Сол кивнув і наздогнав консула. Священники з дитиною йшли на кілька кроків позаду. з відстані 15 метрів стало очевидно, що то впав чоловік, дуже високий чоловік у грубій одежі, і що він лежить обличчям у пісок. «Чекайте тут», – сказав консул і побіг. Інші спостерігали, як він перевернув тіло, поклав аудіотравмат назад до кишені, а з-за пояса видобув пляшку з водою. Сол вапом підбіг. Голова йому трохи паморочилася від отоми, але це було навіть приємно. «Дюре?» Ішов повільніше. Коли священник наблизився туди, де світив консул, він побачив у сяйві нефритової гробниці та ліхтарика дивним чином спотворені азійські риси, обличчя, яке ледь прикривала відлога. Це Тамплієр, здогадався Дюре, здивований зустріти тут послідовника Мюїра. Це істинний голос дерева, пояснив консул. Найперший з наших зниклих пілігрімів – Гет Мастін.